A következő téma, amire rá szeretnék térni, és ma az első előadás, vagy igen tanulmányozást fogom elkövetni ezzel a témával kapcsolatosan, mert nagyon nagy téma a Bibliában. A okkultizmus a Biblia tükrében. Mi a célom ezzel? Elsősorban az a célom, hogy a Szent Szellemnek a tisztaságát és mozgását, tudjam -e megerősíteni, Isten népe között, valamint lehetőséget tudjak biztosítani mindazok számára, akiket az ellenség okult praktikákhoz vagy okult tudományokhoz tartozó hamis ismeretekkel kötözött meg. A Biblia egyértelművé teszi, hogy a bálványi imádás, idegen Isten imádás mellett az okult gyakorlatok, tudományok, akadályozzák leginkább Isten népét, nek a munkáját, Istennel való kapcsolatukat, közösségüket és szolgálatukat, valamint nagyon negatív hatással vannak az embereknek a magánéletére is, családi életére is, és ezért látjuk, hogy szinte a Bibliának az első lapjaitól, a és óta után egészen a Názati Jézus Krisztus a Bibliában újra és újra felbukkani. Ez a bűn. És rendkívül fontos legyen erről a látásunk. látásunk. Ezzel a bibliai látással természetesen nem csak ismereteket szeretnék megosztani, hanem lehetőséget szeretnék biztosítani az okult tárkörbe tartozó cselekedetekből való megtérésre, és ezekkel kapcsolatos tisztátalan szelemektől való szabadulásra. Mert egyik előfeltétele a szent élekkel való betöltekezésnek, hogy ilyen jellegű fertőzéstől, bűnöktől, kötelékektől egy ember megszabaduljon. És ezért rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy ez a téma az egész Bibliában véghúzódik. Kezdve a vízözön előtti korszakot, hogy látjuk, hogy vízözön előtti korszakban is az okkultizmus a Földön elterjedt, és nem csak a szexuális perverzitásnak volt a vízözön létrejöttében szerepe, hanem az okkultizmusnak is. És ezt látjuk rövid időn belül, a Noéval kötött szövetség után, hogy újra az okkultizmus elkezdett terjedni, és ezt látjuk az atyáknak az életében is, főleg Jákobnak a családjában látjuk ennek a behatolását, és ezzel talán ma még tudok foglalkozni, hogy milyen tragikus következményei lettek a Jákob családjában az okultizmus jelenlétének. És maga az aha jól megvizsgáljuk, a különösen figyelembe vesszük, a különböző judaizmusnak erre vonatkozó tradícióit, valamint az archeológiai ismereteket, régészeti felfedezéseket, akkor látjuk, hogy alapos oka volt Ábrámnak, hogy otthagyja a mezopotámiai úrvárosát. Vagy felidézem nektek, hogy Egyiptom, ami a fogság ideje alatt amikor még bementek az Izrael fiai Egyiptomba, akkor még nem látjuk azt, hogy teljes mértékben domináns lett volna az okultizmus Egyiptomban, bár van rá utalás, hogy jövendő mondás már elfogadott volt A Egyiptomban. Ez nem azt jelenti, csak zárójelben mondom, hogy József is jövendőt mondott, hanem ő Isten szellemével mondott, ott egy, egy, egy megtévesztés. Mondat, egy olyan mondatban szerepel, aminek az volt a célja, hogy megtévesszék Józsefnek a testvéreit. Csak itt egy zárójelbe, bezárva ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani. És különösen kivonuláskor vált nyilvánvalóvá, hogy az egész egyébként kultúra okkultizmuson alapul. Az Exodus után a pusztai vándorlásnál is látjuk, hogy állandóan újra és újra előbukkan az Izrael fiai már a pusztában találkoztak ezzel, és igazából a Mózesnek a törvény könyveiből, a harmadik könyvéből is, de a negyedik könyvéből is, ötödik könyvéből is megismerhetjük azt, hogy a kána népek telítetve, telve voltak az okultizmusnak szinte minden formájával, és nem véletlenül Isten óvta Izrael fiait, hogy ezzel ne érintkezzenek. Ugyanis egyértelművé vált ebben a korban már, hogy a pogánykultúrát nemcsak hogy átítatja az okultizmus, hanem a pogánykultúráknak az alapját az okultizmus képezi. És ezt látjuk már a közelkelti szomszédos népeknél, ahogy utaltam Egyiptomra is, Kananeusi népekre is, de hát sajnálatos módon behatolt, Izraelbe is, és maga Izraelnek a ketté szakadásában is szerepet játszott az okultizmus, és utána pedig mind a két királyságnak az összeomlásában, Júdeának és Izraelnek az összeomlásában, Assír fogságban is, és a babiloni fogságban is, nagy fogságban is nagy szerepet játszott az, hogy Izrael fiai nem álltak ellene az okult tevékenységnek, az okult tudományoknak, hanem befogadták. És ők is művelték ezt, és ez szellemi összeomlást idézett elő, először Izraelbe, majd ezután jött a politikai állam, államnak, majd az államnak az összeomlása is. Ugyanezt látjuk Júdeában, hogy először a szellemi összeomlás jött, és utána jött a politikai hatalmi összeomlás, és vég végkifejlete ennek a Jeruzsálemnek és a templomnak a pusztulása lett. És Jézus Krisztus korában ugyanazt látjuk, hogy Júdeában nem volt domináns az okkultizmus, és ezért okult bűnökkel az evangéliummal közvetett módon persze fel lehet fedezni, de közvetlenül nem lehet felfedezni se a farizeusoknál, se a szaduszeusoknál, akik már inkább modern liberálisokhoz hasonló felfogás világnézetet vallottak. A zelotáknál sem, mert azok meg nacionalisták voltak, tehát ő nem nagyon volt elterjedt az okkultizmus Judeában, Jézus Közös korában. De pünkösd után, miután az evangélizálás kilépett a kultúrából, és elkezdődött a pogány városoknak, nemzeteknek, a római provinciáknak az evangélizálása, Látjuk, azonnal ütköztek az apostolok az okult praktikákkal, okult ö, tudományokkal. Az első ilyen ugye volt, csak emlékeztető, így összefoglalóképpen, akarom elmondani bevezetőképpen. Ilyen volt ugye Szamaria, amely már egy vegyes kultúra volt, judaizmusból is, és a pogány kultúrából is, a kaldeusi és a, a, az eufrát és környéki, Kultúrákkal volt összekeveredve a szamariai kultúra, és itt viszont már az evangelizás ideje alatt az okkultizmus már virágzott, és ezt látjuk a többi pogányvárosokban is, mint például Lisztrában, ezt látjuk Filippiben, majd szeretném a Filippi történetet folytatni, főleg arról beszélni, hogy hogyan lehet milyen eszköz van, van Istennek szellemi fegyvere, amivel a hatalmasságokat, vagy börtönrendszereket meg lehet rendíteni, illetve a börtönrendszernek az alapjait, fundamentait meg lehet rendíteni, és a zárványok fölhigulna, és be lehet hatolni az evangéliummal, ilyen zárt kultúrákban is. Ami tulajdonképpen ma zajlik, az evangéli hirdetésével, sajnálatos módon a világjárvány visszavetette a nemzetek evangélizálását, de bízok benne, hogy a világjárvány vége után még nagyobb dinamizmussal, még nagyobb erővel fog folytatódni a nemzeteknek az evangélizálása, vagyis Isten királyságának a hirdetése. És ugyanezt látjuk tehát Filippiben, ugyanezt látjuk Korintusban, a Korintusi levél ugye fejezetekkel keresztül foglalkozik az okultizmuson alapuló vallásos kultuszokkal és szokásokkal. Valamint látjuk ezt a is, ott is utal a pálapos Levélben, hogy bárványok ibándásából tértetek meg. És ugyanezt látjuk Athénban is, hogy tudomány volt, annak ellenére, hogy ott már törekedtek arra, hogy olyan tudományt alakítsanak ki, aminek természet, a rend az alapja, úgymond fele kezdtek el elindulni és elszakadni a, a, az okult a, a világképtől. De természetesen az ókori görög kultúra is teljes mértékben át volt itatva. És nem beszélve Efézusról, ugye, de szerepel, az Efézus beliekező levélben is, illetve az Apcsát 19-ben is, hogy ebben a városban nagyon erőteljesen jelen volt az okult praktikák akkora. Ha nem is az Apcsát nézzük, csak a hét gyülekezetnek szóló üzeneteket, például a Pergamon, hát szintén olyan annyira tele volt okult praktikákkal, olyan okult millióban kellett, az Egyháznak az evangéliumot hirdetni és az Egyház építését végrehajtani, ahol, amivel, a, amivel szemben állt a sátának a királyi széke. És nyilván, hogy ott a sátának egy ilyen központja alakult ki, abban nyilván van az okult vallások, de az okult gyakorlatok is nagyon fontos szerepet játszottak. Tehát végig, de ha a modern kultúránkat megnézzük, Világméretekben elterjedt az okult gyakorlat, feltűnő volt a rendszerváltás, vagy hatalomváltás, vagy modellváltás. Sokféleképpen lehet mondani, hogy mi történt a 80-as évek végén. A lényeg az, hogy az első, amit tapasztaltunk a pornográfia mellett, az az okultizmusnak a, a, az országos társadalmi térhódítása. Rövid időn belül. A könyvesboltok megteltek különböző okult írományokkal, kiadványokkal, ezotériával és ehhez hasonló dolgokkal, és egyértelműen akkor is feltűnt már nekünk, hogy ez nem létezik, hogy véletlenül zajlik, zajlik az okultizmusnak a világmérő térhordítása. Emögött nagyon befolyásos szervezetek és nagy pénz van, amelyek által finanszírozták és finanszírozzák az okkultizmusnak a világmérő térhordítását, különösen nyugati kultúrában. És sajnálatos módon Európában ugye olyan helyzet alakult, hogy például okkultizmuson alapuló vallások számos európai országban népszerűbbek, mint a kereszténység, és összehasonlíthatóan nagyobb létszámú, mondhat maguk magának a különböző okult mozgalmak, mint például az evangéliumi közösségek. Ezen kívül még azt is említsem meg, hogy szinte valamennyi európai, és különösen amerikai, de Amerikában, szinte minden városban léteznek boszorkány szövetségek, amely tömörítik a jövendőmondókat, varázslókat, igézőket, boszorkányokat, és, és tervszerűen, módon is tevékenykednek, és beleavatkoznak a politikába, választások, elkimenetelét akarják befolyásolni. És különösen egyértelmű, nagyon sok ténynyel igazolták az amerikai ereskáznak a vezetői, hogy már évtizedek óta az első számú célpontjuk ezeknek az okult szervezeteknek, a kereszténységnek a visszaszorítása, a keresztény vezetőknek, igyekeznek átok alá helyezni, létrehozni az életükben erkölcsi válságokat, vállásokat, családjukba szakadásokat, gyülekezetbe szakadásokat. Tehát erről már a 80-as években lehetett hallani, hiteles emberektől bizonyítékokat uh, uh, uh, arra hivatkoztak, és hát azt gondolom, hogy azóta se lett jobb a helyzet, hanem továbbra is ezen a területen csak romlást lehet tapasztalni. Ami nagy gond, hogy az utóbbi évtizedekben mintha nem mernének a keresztények beszélni a, a Bibliá alapján az okult praktikákról, illetve ezzel összefüggésben álló, bizonyos tudománynak mondott Ismeretekről, gnózisról, holott egyértelműen nagyon is tele van vele a közélet, az internet tele van vele, tehát nagyon is befolyásolják az embereknek a mentális állapotát. És ezért nagyon tisztába kell lennünk, hogy valójában mi is az okultizmus, milyen negatív következményei lehetnek az okult praktikáknak, Mit mond erről Istennek az igéje, mi az eredete az okkultizmusnak, és kik áll, ki áll, kik állnak az okkultizmus térhordítása, előtt, térhordítása mögött pontosabban. Tehát ezek a kérdések nagyon fontos kérdések, és éppen ezért az első igét, ahol föl szeretném olvasni az okkultizmus eredetéről, az nem más, mint a bűnbársésnek a története. Mert ha jól megfigyeljük, ugye sokszor csak a természetes részét, vagy a morális részét veszük észre a Ádám és Éva bűnbársésének, de most a spirituális szempontból, ha nézzük, akkor rájövünk arra, hogy igazából nem csak elköstelenség, a egyedetlenség történt, hanem behatolt a földbe az okult erő, és nézzük meg, hogy hogyan és mi képezi az okult tudománynak, tehát először nem a praktikáknak, mert azok később alakultak ki, a filozófiáját. És ezt a kísértéskor világosan elmondja Kigyó az asszonynak az okkultizmus alapfilozófiáját. És olvasom a negyedik és az ötödik verszakot. És mondd a az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megillatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesznek, mint az Isten, jónak és gonosznak a tudói. Tehát az előzményre csak hivatkozni szeretnék, hogy Isten azt mondta Ádámnak, Évának, hogy a kertnek minden fájának a gyümölcséről bátran egyetek. De a jónak és a gonosznak a tudásának a fájáról ne egyetek, mert amely napon eztek róla, bizonyal meghaltok. Mit jelentett az Isten igéje? Ez az egyetlen egy igét adta Isten Ádámnak és Évának. Hogy ezen az igén mullott, ezen az igén tartotta fönn Isten, és azt gondolom Krisztus, az Ádámmal és Évával való közösségét. Tehát amíg Ádám és Éva ennek a kijelentésnek engedelmeskedett, addig megvolt nekik az Úrral való közösségük. Látható módon az ellenség, a sátán, aki természetfölötti lény, természetfölötti erővel, hatalommal, intelligenciával rendelkezik, és a pozíciója, a tisztsége is sokkal ember fölötti, természet fölötti, ezt nem szabad elfelejteni. Tehát ő számára a legfontosabb cél az volt, hogy ékedverjen az ember és az úr közötti kapcsolatában. És az embert kivonja, kiszakítsa az úrnak az uralma alól, és bevonja az ő uralma alá. A sátán uralma az mindig okult uralom. Mert azt látjuk, hogy maga a szónak a, a jelentéstartalmát is nézzük, a rejtettséget jelent, és a jellemző a sátánnak az elnyomására, hogy a legtöbb ember, akik a sátán uralma alatt állnak, nincsenek tisztában azzal, hogy kinek a fennhatósága alatt állnak, és ki irányítja az ő cselekedeteiket. És csak igazából az Új Szövetségben kapunk erre világos kielentést amikor is a Szentlélek azt mondja, hogy által vidd bennünket, már az Úr, kegyelem által, hit által, a sötétségnek a hatalmából. A sötétség hatalma az okult hatalom. És az okult hatalomból vid be bennünket Isten az újjászületéskor, Istennek az országába. Tehát most azzal foglalkozunk, hogy mikor is került az emberiség az okult hatalom alá. Ez egyértelmű a bűnbeeséskor, és a bűnbeesésnél ugye az első dolog az volt, hogy az ördög nem vágyakkal először, hanem intellektuális beszéddel csábította el az embert. Tehát olyan dolgokat állított, amivel kapcsolatosan ugye az embernek nem volt ismerete, csak hite. Tehát, hogy hit abban, addig, amíg az nem jött egy ellentétes állítás, hogy meghalunk, hogyha annak a bizonyos fának a gyümölcséből eszünk. Tehát az ellenség a sátán először a három állítás mond, és ez a három állítás nem más, mint az tudományoknak a három principiuma alapelve. Az első, hogy az hazudja az embernek, hogy bizony nem haltok meg. Ezt úgy is kell érteni, hogy a most már a fizikai halált ugye nem tudja tagadni, hogy elsősorban a szellemi halálnak az állapotát tagadja, és az elkárhozást tagadja. És a legtöbb az okult embernél ez látható, hogy ezzel kapcsolatosan van egy hatalmas nagy vakság, akik okult praktikákkal foglalkoznak, hogy nagyon nehezen tudják fölfogni magának a pokolnak a létezését és különösen az okult gyakorlataikról meg vannak győződve, hogy ugyan lehet, hogy vannak olyan okul gyakorlatok, amely az emberre vonatkozóan rossz, és ők ezt szavakban elítélik, de azt állítják, hogy az az okultizmus amit viszont ők művelnek, az pozitív, és mondják annak a pozitív hatását. Tehát ezen nem kell csodálkozni, mert a hitetésnek a mestere, aznak a befolyásának érvényesülnie kell mindazoknak az embereknek a szívében, lelkében és gondolkozásmódjában, akik az ő hatalmuk alatt állnak. Tehát az első, hogy nem haltok meg. Tehát nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy például, ha jövendő mondással foglalkoztok, varázslással foglalkoztok, boszorkánysággal foglalkoztok, vagy okul tudományokat műveltek, akkor bizony súlyos bűnt követtek el Isten ellen, és az a bűn ö, ö, ö, miatt elkározik az ember, bizonyal meghal. Tehát ez az Istenek az igé Az ellenség meg azt mondja, hogy nyugodtan ö, követheted az okultizmust, ez ö, a rád vonatkozóan hasznos is tud lenni, és most nem akarom felsorolni azokat az okkult gyakorlatokat, ahogy kifejezetten ma úgy állítják be, mint az ember tudatállapotára pozitívumot, és főleg az ezotéria foglalkozik ezzel, amely bármit is állítanak róla. Az okkultizmushoz tartozik még akkor is, hogyha a legtöbb jó jószándékú ember, és arról is meg van győződve, hogy a tevékenysége saját magára is és másokra is pozitív hatással van. Tehát itt van az első filozófia, hogy ezt a hitetést belehelyezi az embereknek a lelkébe és a szellemébe. Ugyanis az ember nincs a okkult befolyás alatt, és a ha hallja az evangéliumot, bűnbánatra jut, és nagyon könnyen meg tudja a szentileg győzni az embert arról, hogyha, hogy szükségem van bűnbocsánatra, és hamar át tudja az ember szíve, lelke élni, a kegyelmet kap az Úrtól, hogy megvan bocsátva a bűne, és által ment a kárhozatból az örök életre az Úr Jézus Kisztusban. De az a tapasztalat, hogy amikor okul praktikával foglalkoztak az emberek, nagyon nehezen tudják ezt felfogni, és gyakran nagyon ellenségesen is viszonyulnak, agresszívan viszonyulnak, az evangélium állításához. Különösen amikor a megtérésről van szó, hogy ő, ő, őket is megszólítják, hogy meg kell térni, és különösen ilyen bűnökből, mint varázslás, jövendőmondás, mágia, boszorkányság, és különböző tudomány, mint teozófia, ezotéria, stb. ezeket is kárnak és szebétnek ítélni, mert, e kell, mert ezek akadályozzák, az Úr Jézus Kisztusnak a megismerését, a Szent Szelemmel való betöltekezést és Isten igényével való kapcsolatot és közösséget. Tehát ez sajnálatos módon az elmúlt több mint 40 év alatti szolgálat alatt szinte rendszeresen láttam ezt a problémát, hogy akik ebből a háttérből jönnek, nehezebben tudják elfogadni az evangéliumot és különösen nagyon nehezen tudnak hitre jutni, és utána is gyógyulásra van sok, szükségük, hosszabb gyógyulásra, hogy stabilizálódjon a hit bennük, és egyáltalán az Isten igéje által közvetített mennyi valóságot föl tudják fogni, és el tudják választani a tisztátalan szellem világtól. A második, ami központi filozófiai elve az okkultizmusnak, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Mert hát ez az egésznek a lényege, hát hiszen ezért akarnak az emberek természetpölti tudásra, természetpölti erőre, természetpölti hatalomra jutni, és természetpölti módon irányítani, befolyásolni a környezetüket, akár anyagi törvényeket, természeti törvényeket, vagy az embereknek gondolkozását, életét, tudatát, hát egyértelműen, egy ilyen ember fölötti szupermenekké akarnak válni, és látjuk, hogy a mai kultúránk tele van olyan alkotásokkal, amely szupermenekről szólnak, amelynek az egésznek az alapja, hogy azt akarja sugalni, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Tehát ez alapvetően, még ha szekulárisá is vált, tehát elszakadtak okult gyökerétől, akkor is ez megmarad okkultizmusnak nincs ilyen, hogy szuper ember, legfeljebb Jézus Krisztusra lehet ezt mondani, de mi megváltott emberek vagyunk, és nincsen ember fölötti ember, és még sok mindent ezzel kapcsolatosan bizonyára fogok mondani, különösen azoknak, akik olyan okul praktikákat folytatnak, amely által magukban akarják fölfedezni az Isteni Ént. Nincs az emberben Isteni Én, az emberben csak emberi én van, és, és ahhoz, hogy Isten megjelenjen az emberben, a názeti Jézus Krisztusnak a kijelentését kell alapul venni, amit mondott Nikodésna, Nikodémusnak, hogy szükséges szellemtől és víztől újjászuletnetek, mert másképpen nem kerültek be Istenek a királyságába. Tehát nincs önmegváltás. Az, hogy olyanok lesznek, mint Isten, ez nem más, mint a lényege tekintve az önmegváltásnak a hirdetése és önmegváltásnak a dicsőítése. A sátán ezt kínált az embernek, hogy a gnózis az ismeret által szerezze meg az önmegváltást, és legyen olyan, mint Isten. Sajnálatos módon nagyon-nagyon sokan ezt a hazug filozófiát elhiszik, Értelmiségiek, vezető politikusok, vezető művészek látható módon ennek örvendenek, mert a kevésséget ez természetesen legyezi, mert az ember saját magátnak a fölemelésére van ráálva a bűnös állapotában. Mert ez az öndicsőítés, ez nem más, mint a a romlott természetüknek a következménye, reálmánya bennünk. Ez a terméke bennünk. És Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt lerombolja bennünk, hogy minket egy objektív igazság vált meg, a megváltásnak és megfeszítésnek az igazságai. És nem véletlenül Jézus Krisztus Korintusban is, ahol szintén nagy volt az okkultizmus, azt mondta, hogy nem akar másról tudni, csak a megfeszítettnek az igazságáról, és még egy nagyon fontos módszert hang, öksúlyozott Pál Lapostól, hogy ennek az igazságnak, tehát a megfeszítés igazságait nem ékes szólással akarja közvetíteni, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában. Mert egy okult kultúrában nem lehet akármilyen okos dolgokat mondasz, de befolyásolni, változást létrehozni, vagy illetve behatolni egy ilyen kultúrába, embereknek a szívében nem lehet. Tehát csak egy ilyen felszínes érintések, é, érintéseket élnek át az emberek, ott a, a legjobb emberek is, legjobb szándékú emberek, ott is, ahol ö, az okkultizmussal fertőzött egy város, egy kultúra, egy nemzet. Tehát ezért első számú, Akadálya, fő ellenálló ellen ereje az Evangélium térhordításának, Evangélium hirdetésének, egyházépítésének és az Úr Jézus Kisztos visszajövetelére való felkészülésnek is. A harmadik a, a filozófiája a jónak és a gonosznak a tudói. Tehát a tudás, a gnózis, amivel kapcsolatosan, ugye, sok felfogás irányzat alakult ki az elmúlt 5000 év alatt a történelemben, és vita van, hogy gnoszticizmus volt-e előbb, vagy a kabalisztika, és ezekből származtak-e azok a háttérszervezetek, amely az okult tudományokat és a praktikákat gyakorolják, de egyértelműen a Biblia válasza a gnózis, hogy a gnózisnak, tehát Isten nélküli tudásnak elsőbsége volt, akár a kabbalisztikával kapcsolatosan, tehát mert a kabalisztikával, tehát a misztika, a haloti szellemekkel való érintkezés, információgyűjtés, stb. Ez egy, képz, egy következménye volt igazából a, a tudásvágynak, hogy az emberek elkezdték a tudást gyűjteni, teljesen mindegy, hogy ki milyen forrásból, a lényeg az, hogy tudásra tegyenek szert az emberek, és látjuk ezt, hogy ez nem csak a mi korunknak a jellemzője, hanem ez már az legősibb kultúráknak, világi kultúráknak a jellemzője volt. Ugye az elmúlt összevedeleken többször is beszéltem Bábelről, Például a bábeli kultúrának egyértelműen, vagy a kezdeti bábeli, vagy babiloni kultúrának egyértelműen ez volt a meghatározója. Tehát ismétlem három fő alapelve van az okol filozófiának. Nem haltok meg, értsd alatt ez alatt a szellemi halál, hogy a bűn nem okoz szellemi halált, illetve a nem okoz a kárhozatot. A második, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Tehát az önmegváltás, a harmadik, meg a unózis, hogy a jót és a gonosznak az ismeretét meg kell tudni. Ugye egy régi filozófia, és különösen az avángár kultúrában volt ez egy alapelv, hogy aki dudás akar lenni, annak pokorra kell menni. Tehát ez egy régi filozófia volt, és ezért ugye a dekadencia, a bűnbe való alámerülést, a különösen a 12. században, szinte tudományos módon, már okultudományra kell itt gondolni, elkezdték művelni, hogy ez emberek, ne csak a jót ismerjék meg, hanem a gonosznak a bisztériumát és a titkát. Természetesen, eznek a következményei nagyon súlyosak, és ezzel persze fogunk foglalkozni. Majd a következő összeveteleken részletesebben is. Ugye erre vonatkozóan, amit elmondtam, Jézus Krisztus már a földi szolgálata alatt adott egy kijelentést, és igazából, amikor beszél a János 8.44. elzetében a hallgatóinak a sátárról, a hazugság atyáról, akkor egyértelműen meghatározza az okult hatalomnak a természetét is hogy mi a fő jellemzője az okkultizmusnak. Hadd olvassam föl a 44. verszakot. Ti az ördög atyától valók vagytok, tehát, és ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság, mikor hazugságot szól, a sajátságból szól, mert hazug és hazugság atya. Tehát Jézus Kisztus leleplezte, hogy az Ádámot és az Évát milyen motivumból kísértette meg a, a sátán, a kigyon keresztül, és mi volt az ellenségnek a célja. Az első számú célja azért akarta az ő okult hatalma alá vonni az embert, a Évát és Ádámot, mert az embert meg akarta ölni, gyilkos. Tehát ezért az egyik fő jellemzője egy emberellenesség, embergyűlölet. És ezt sajnálatos módon lehet tapasztalni, hogy ott, ahol az okkultizmussal át vannak itatva, vagy okkultizmussal át van itatva egy kultúra, vagy egy tradíció, ott sajnálatos módon nagyon erőteljesen jelen van az embergyűlölet, a gyilkosságra való, a hajlama, hajlam a benne van az emberekben. Tehát a, az emberről és a gyilkossága nem azt jelenti, szó nincs erről, hogy az okult emberek fizikai gyilkosságokat is követnek el, van erre persze példa, de egyértelműen, hogy az ölést három értelemben kell felfogni, spirituális értelemben, fizikai értelemben, és fel kell fogni, úgynevezett második halál értelmében, amely az Isten jelenlététől és jelenlétéből végleges kizárás, elzárás jelent. Tehát, és nyilván a sátán tudja, hogy nincs számára kegyelen. Ezért mindent megtesz, hogy az ő szintjére emelje föl az Ádámnak a leszármazottait, mert tisztában van azzal, amit Jézus mondott az evangéliumban, hogy a, a tűz, az örök tűz a sátánnak és az angyalinnak készítettet, és ez az örök tűz nyilvánvalóan az Ádám teremtése előtt már el volt készítve a sátán és az angyali számára. Nagy valószínűség szerint idő előtt történt ez meg, amikor miután a Lucifer föllázat Isten ellen és az őt követő angyalokból, egy birodalmat szervezett, és ezek számára Isten létrehozta a pusztító, illetve örök tüzet, hogy oda fogja vetni vele őt. És ő ezt tisztában van ezzel a ítéletével, amely először kilátásba lett helyezve, majd amikor jogszerűen ki lehet mondva, ez a Názárti Jézus Krisztus Golgotái kereszt áldozata által, akkor ezt nem vég... véglegesen a sorsal, hogy ráadásul az idő tartamát is tudja az ördög, hogy mennyi ideje van, mert előtte ezzel még nem volt tisztába. Most már tisztában van, hogy mikor kerül és az angyalai az öröktűzbe, mikor kell elhagyni a magasságot, az első-második ég közötti szférát, és mikor kell abba hagyni, és mikor fog abba maradni a Földön való akna munkája, embereknek a megkísértése embereknek a pusztítása, ölése. Tehát az első számú célpontja, célja a názati Jézus-Kiszus eljövetelének, hogy az ördögnek ezt a munkáját megakadályozza. Hát hogyan tudja megakadályozni személyes életünkben, hogyha az emberek, ha, ha az ember nem fogadja el például az okul praktikáknak a természetét és a sátánnal való kapcsolatát. Nyilvánvalóan akkor, ne, ha az ember ezen a területen engedetlen marad, akkor sajnálatos módon az ellenségnek az akarata fog érvényesülni a sorsába, és ettől mentsen meg Isten mindannyiunkat és minden embert, különösen azokat, akik még nincsenek Jézus Krisztusban. A másik dolog pedig a hazugság, hogy amit ő állít, ezek alaptalanok. Két valóság van. Mennyi és a Föld. És ami ezen kívül van, az egy pseudóvilág. Most ne a maga az anyagi világot vegyétek félre, mert abban is kettő van, látható is láthatatlan. És akkor itt van egy olyan láthatatlan világ, amely semmi más nem csinál, mint a kettővel szemben létrehoz egy pseudóvilágot, amely virtuális világ. Valójában csak arra való, hogy az embereket börtönbe zárja, és ezen keresztül vakon és süketen elvezesse őket az ítéletnek a helyére, ahová ő maga is fog jutni majd az örök ítélet után. Tehát Ezért ez a két fő természete van az okultizmusnak. Tele van hazugsággal és tele van embertelenséggel, emberellenes dologgal, tehát az ember ellen van, lop, öl, pusztít. Ahogy más helyen mondja Jézus Krisztus a János Evangélium 10. fejezet, 10. verszakában, hogy az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítsan. Tehát nekünk meg fő feladatunk, fő szolgálatunk az, hogy az ördögnek a szándékát leleplezzük, és minél több ember megszabaduljon az ördögnek hatalmától, és Isten az országába ö, ö, lépjen be, és kivesse magából a rossz szellemet, és befogadja az Isten, ezután az Istennek a szellemét. Tehát ez az egyik a legfontosabb kijelentés, hogy ez sajnálatos módon elterjedt már, a bejött az ellenség, és egy okult hatalom jött be az emberben, emberen keresztül a világba, mert a sátán az egy okult hatalom. Nem véletlenül, hogy rejtőzködik, elbúj, nagyon ritkán jelenik meg embereknek, úgyhogy nem kell félnet az ördöktől. Őt tisztában van azzal, hogy az egyik eh, eh, eh, titka, a tevékenység hatósá, hatékonyságának, a rejtetség, mert amíg rejtett marad, addig az emberiségnek jelentős részét be tudja csapni, hogy letagadtatja velük a létezését. És az egyik legnagyobb probléma ma a keresztény világban, hogy nagyon sokan tagadják a sátán személyes létezését. És ezzel gyakorlatilag kapituláltak az ellenség erejei fölött, mert egészen biztos vagyok abban, mert a Isten az ismerete alapján állítom ezt, hogy erkölcsi területen se tudnak sikeresek lenni, mert ha nagyon megnézzük és megértjük Isten igényét, akkor a szentség elsősorban spirituális, és spirituális módon tud az megvalósulni erkölcsi szinten is. Szentileg ereje nélkül, Például nem lehet megszentelődni. És ezért sajnálatos módon az emberek, hívők, egyháztagok, nagy jelentős része, akikkel elhitették, hogy van Isten, van ember, van bűn. Ilyen egyszerű a világképük. És nem hisznek abba, hogy van sátán, nem hisznek abba, hogy vannak bukott angyalok, nem hisznek abba, hogy vannak démonok, és különösen abba nem hisznek, hogy eléggé közel áll hozzájuk, ez az ellenséges had haderő, és ab abban azt meg még nehezebben fogadják el, hogy esetleg a személyiségük, életük, tettük, nyelvük, beszédük befolyás alatt áll. És valójában nem ők mondják azt, amit mondanak, hanem pontosan a gazdájuk, a sötétségnek, a, a ura, a e világnak a fejedelme és az emberek nincsenek tisztában, hogy milyen sokszoros szálakon kapcsolódnak a szellemvilággal, és a menny, Isten és az ember között nagyon ö, ö, ö, ö, ö, ö, gazdag, ö, létszámú, vagy nagy létszámú szellemvilág helyezkedik el, amely a két forrás között, két királyság között, folyamatos, közvetítő feladatot lát el. Isten országa a Szent Élek által Jézus Krisztusban tud kapcsolatot tartani azokkal, akik megtértek és Jézus Krisztusban vannak. A másik oldalon pedig a természet a másik forrása a sátán, aki bukott angyalokon, démonokon keresztül Tartja a lázadó emberekkel a kapcsolatot, kontaktust, és ezeken keresztül adja a vezetését, inspirációját, ikletettségeket, kielentéseket, már van a gonosznak is kielentése, és ilyen módon építi, erősíti a sötét vonalat, a gonoszságnak a, a, a vonulatát évszakon keresztül a Földön még egészen be nem teljesedik. A pontosan a beteljesedések váltják ki az Istenek a haragját, mert Isten az egész világ mindensége törvény alá rendelte, de nem csak törvény alatt van, hanem ő általa kijelölt szellemi lényeknek is a figyelme ellenőrzése alatt áll az univerzum, és azonnal, Uh, ugye a Dániel könyve világossá teszi, hogy vannak ítélők. Tehát amikor az univerzumnak a fennmaradását ö, ö, ö, ö, veszélyezteti a bűnnek, a gonoszságnak a, a beteljesedése, akkor általában a történelemben természet fölötti te, bevatkozása fog megtört, történt meg Isten részéről, és ezek nagyon gyakran úgy nyilvánultak meg ítélet, szövetségkötések, elhívások, hogy bonyolította tovább Isten a kijelentésnek a történetét. Ilyen aspektusból kell nézni akár a Noénak az elhívását, Ábrahámnak az elhívását, Izrael fiainak a kihívását Egyiptomból, vagy a Dávid házával való szövetségkötést. Amikor már egyértelművel látta Isten, hogy baj lesz Izrael, a királyság ugye az egy tudta Isten nem jó döntés volt, ugye egy különleges személy volt Dávid, aki a Messiásnak az előképe volt, és ezért a Dávid a szövetséget kötött, hogy az egész Ószövetségi kijelentés történet sikeres legyen, és ezért kiválasztotta Isten Dávid családját, hogy azon keresztül jöjjön be a világba a mesiás, és ők ajándékkozzák meg a mesiást emberi természettel. Tehát Isten mindig látó, mert minden tudó, tudja nagyon jól az ellenségnek a reakcióit, és éppen ezért ő is, őnek a története mindig is ö, ö, dinamikus és sikeres. Nem tudja az ellenség meghiúsítani, és látjuk a názárti Jézus Készlősnek akár a megszületése körüli zaklatásokat, támadásokat, tehát nem sikerült Jézust ligvidálni sem, tehát, és ez így van az egyháznak a történetében is. Bármit akar az igazi egyháza az ellenség, Igaz fog maradni Jézus beszéde, hogy Ő olyan egyházat épít fel az Ő kőszikláján, saját magán természetesen, amelyen a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak, vagy egy más fordításban nem kerekedhetnek föléje. Tehát van küzdelem, van harc, de az Úr gondoskodott arról, és ez a mai időre is vonatkozik, akár ha világjárványt nézünk, akár más problémákat nézünk a világba, de nem szabad, hogy a kudarc és a vereségérzésnek átadod magadat, mert az Úr e, a egyházhoz fog tartozni, és megtartod e, azt, azok, azt a testvériséget, amit Isten igéje e, megszabott, min minőséget, hogy mit jelent az Urban való testvériség, akkor egészen biztos, hogy te ennek a győzelemnek, ennek a diadalnak boldog részese leszel. Tehát, így indult el, és rövid időn belül ugye, be is teljesedett a Földön a bűn, és itt elsősorban hibridációra gondolunk, amikor a, a, a vigyázók, ugye így mondták, így maradt föl például az én nap könyvébe hogy vigyázók jöttek le, leereszkedtek a Járednek az idejében, Járed neve is ebből származik ez a jelentéssel a Járed névnek, tehát leereszkedtek a földre, és ezek közül némelyek megházasodtak, de némelyek legalábbis az Énok könyve szerint elkezdték tanítani az embereket a bizonyos menyei titkokra. Ezt mondja Énok. Ezt, ahogy utaltam többször is, hogy az Énok könyve etióp nyelven maradt meg. Egyik oka annak, hogy nem fogadják el se a zsidók, se a keresztények ikletet könyvnek. De ez nem azt jelenti, hogy hazuk tartják, csak van benne egy bizonytalanság. Nyilván, hogyha eredeti Héber nyelven meg fogják találni, akkor megváltozhat ezzel kapcsolatosan az álláspont, és, és összetudják hasonlítani, hogy az etióp nyelven történt-e olyan e, hamisítás vagy fordítási hibák, amelyek megváltoztatták a könyvnek az eredeti tartalmát. De egyértelműen, hogy van utalás, idézet az Új Szövetségben az énok könyvére, be, ről, tehát Pálapostól ismerte az énok könyvét, ezért csak tradícióként, mert igazából azért hivatkozok, mert a következményét nem lehet megszáfolni. Tehát a következménye az, hogy tényleg megtelt a földgonossággal. És ha csak azt gondoljuk, hogy szexuális perverzitással, akkor tévedünk. Hát ha azt mondjuk, az okultizmus az nem más, mint olyan cselekvés, amelyen keresztül, amely, amely által az emberek közvetlenül tehát Isten ellen lázadó, természetfölötti lényekkel kerülnek kapcsolatba, hogy tudást, ismeretet, hatalmat, erőt, befolyást nyerjenek, akkor egyértelmű, hogy amikor leereszkedtek az angyalok az Istentől kijelölt lakóhelyükről, és az emberekkel összekeveredtek, akkor nem csak szexuális perverzitás történt, hanem egy hatalmas, nagy okult tudásban, meg más területeken is robbanás. És ez, ez, ez, ez, ez szerepel több a, a régi ősi tradícióban, hogy például még név szerint is megnevezik, de ezzel nem akarok én foglalkozni, hogy kik voltak azok a az arkhanggyalok, akik például megtanították a noinak a kortásait varázslásra, vagy az, az égen a csillagoknak és a bolygóknak a mozgására, és ezen alapuló jövendő mondásra, tehát hogy, hogy befolyásolják a, és az embereknek az életét. Persze ezzel óvatosnak kell lenni, de kétségkívül, hogy sok minden olyan dolgot lehet látni a Földön, amely nem teszi nevetségessé. Finoman fogalmazva, ezt a feltételezést. Tehát egyértelműen, hogy a Noé korában, illetve Noé előtti Noénak a nemzedéke erkölcsi, is erkölcstelenséggel is megfertőzte magát, genetikailag is megfertőzte magát, és az okkultizmusban is nagyon erőteljesen belekeveredett, belekeveredett és nem véletlenül, hogy Isten azt mondta, hogy ezt a civilizációt el fogja pusztítani, mert az angyalok, a lázadó angyalok számos olyan tudást osztottak meg az emberekkel, amely megerősítették a Földön az emberben, vagy be is teljesítették pontosabban az emberben, a gonoszságot. Tehát ez is egy okul dolog volt. Tehát ezek, erre vonatkozóan ugye az ítéletről, hogy sötétség láncérjában lett a, ezeknek a lázadó angyaloknak egy része le, láncolva. Erről ugye beszél az Új Szövetség is. Péter levél is beszél, Judás levél is beszél, de ezzel majd egyszer akkor, amikor az angyalokról lesz szó, akkor beszélünk erről. Tehát a Noé korát is megelőzte. De a Noé kora után is, rövid időn belül elterjedt. Ezzel kapcsolatosan ugye közismert a Nimrodnak a neve, és a a, a, a, a tornyának az építése. Ott egyértelműen, ugye mai napig is sokan gondolkodnak, kutatók is, hogy most ezt komolyan vegyük, hogy ők úgy gondolták, hogy égig érő tornyot tudnak építeni, és amikor lejött Isten, a számban beszél magáról, és azt mondja, hogy ezek képesek felépíteni, akkor ez a mondat eléggé rejtett mondat, és nem gondolnám, hogy az Úr költői túlzásba esett, hanem egy ténymegállapítást fogalmazott meg, mondott ki, hogy ezt a torony építés mögött nagyon nagy, sötét erők álltak, akik támogatták és adtak ebben a toronyépítésben bölcsességet. Erre vonatkozóan szintén vannak erre vonatkozóan eh, tradíciók, de ezzel szintén nem akarunk eh, beszélni, tehát, hogy Isteneket akartak fölállítani, vagy maguk akartak, Isten nyilván azokból a bukott angyalokból, eh, eh, és akarták, eh, olyan is van, hogy el akarták az igaz Isten pusztítani, tehát ez mind akármilyen feltételezést hallunk, ez mind az okkultizmus párkörébe tartozik. De meg kell említenem egy másik e szemét is, akiről több irat beszél, akivel kapcsolatosan a Bibliában is található egy furcsaság. A Lukács evangélium harmadik fejezetében elolvassuk a, a, a, a, a nemzetségi táblázatot, hogy Árpák Sád, nemzette, nemzette, tehát fordítva a leírva, de látható, hogy ott úgy szerepel, hogy Árpák Sádnak a fia Kajnáné. Kénán. Úgy, úgy is van írva a Kajnán, Kénán. Remélem megtaláltátok a Lukács evangélium harmadik fejezetébe található. De ha megnézitek, a egy Mózes most nincs annyi, 11. fejezet, ott nem szere, ő szerepel, hanem a, fi, a, a, a kénának a fia szerepel, Séla. És ha megnézed a Krónikák level, a könyvében szintén ott egy családfa, ott is Séla szerepel, és nem kénán szerepel. És erre vonatkozóan az a, a, a hagyomány, hogy kitagadta Árpáksát, a fiát, és az unokája lett a mesiási törvényi alapjáni. Van egy törvény alapján történő családfa, és van a természetes származás alapján családfa. Lukács a természetes családfát írta le, de Kronikák könyve, az Egy Mózes 11 pedig a törvény alapján, a papok alapján írta le, tehát amiben erkölcsi szellemi, Követelmény is szerepelt. Tehát ők kitörölték kéne ennek a nevét, és több olyan apokrifet lehet találni, akik azt mondják, hogy azért, mert ő megtalálta azt a agyagot, am, amire fel volt írva a Noé előtti asztrológia, és ezért a Mezopotámiában, és pontosan az városában, mert ugye Sémitáról beszélünk, és Abrahámnak egy őse volt, ő aki ugye egy ágazata volt a mesiási vonalnak, ágazata lett a messiási vonalnak. Tehát, hogy ő ö, ö, ö, ö, vele hozzák összefüggésbe a mezopotámiai úrvárosát. Most itt is ezen lehet vitatkozni, de egyet nem lehet vitatni, mert komoly föltárási munkák voltak a mezopotámiai úrvárosában, abban az időben, amikor még ezeket a föltárási munkákat el lehetett végezni, és egyértelműen bizonyosodott, hogy Ábrahámnak a, a, a civilizáció nagyon magas szintű civilizáció volt, tehát amiben ő beleszületett az városában. és tele volt okkultizmussal, bálványimáddással, és nagy valószínűség szerint, ugye ez más hagyományok is mondják, hogy Ábrahám, sőt állítólag az apja is konfliktusba került a város vezetésével, mert ők az igaz Istent tartották Istennek, és, ebből, és az igaz Isten meg is jelent Ábrahámnak, de ugye van rejtéje azért az Ábrahámnak a történetek az első szakaszában, hogy ment vele ugye az apja lót, tehát úgy tűnik, hogy valóban annak a hagyománynak, hogy menekülni kellett, menekülni is kellett nekik a városból, ennek lehet valóságos alapja, hogy miért kellett menekülni erre a válasz, az okultizmus. Tehát, hogy az okultizmuson alapult ö, az egész városnak a kultúrája, és mivel itt a sém vonalával állunk szembe, abba a sém vonalban, ahol már Isten megígérte sémnek, hogy tőle fog származni a mesiás, tehát a lesz, és éppen ezért Istennek bele kellett avatkozni, ki kellett ebből a családfából venni egy olyan ágazatot, vile ebből a nép etnikumból, a káldeusokból, egy olyan családfát, amiből teljes mértékben egy új nemzetet hoz létre, és teljes mértékben elkülöníti őket a bálványimádástól, okultizmustól. De nyilvánvalóan, ezzel nem azt állítjuk, hogy ez, az okkultizmus és a bálványi máddás Noé kora után mezopotámia úrvárosába jött, hanem nyilvánvalóan báberből jött, és azt nem tudjuk természetesen, hogy Kénánnak milyen kapcsolata lehetett Nimroddal, de hogy Nimrod rendelkezett okult erővel, erről szintén nagyon sok beszámoló, erről, erről ír, hogy természetföldi erővel, hatalommal rendelkezett, hiszen hisz az emberek ezért csodálták, mert jött belőle egy igéző erő. És ez az erő, ez nem jó erő volt. Miért nem jó erő volt? Mert az Istennel szembeállították, hogy nagy vadász. Tehát nem a, a, úgy el kell érteni, hogy az úrnak a nagy vadásza volt, hanem az ő nagysága, hatalma is tekintélye, az Istennel szembeállt. Hát nem véletlenül, hogy a nevét is lázadással állják hozzák összefüggésbe, mert ezt a hatalmat tekintét, ami okult eredetű volt Nimrodnál, ez pontosan arra használta föl, hogy föllázítsa akkori emberiséget az élő Isten ellen, mert egyértelműen az Isten igéje, vagy a noéval kötött szövetség ellen lázította föl az emberiséget, és ezzel megalapozta az okult Kulturát. Tehát az okkultizmusnak a, a, a kulturális alapvetését nyilvánvalóan a, a Nimrod, illetve Bábelben tették meg a Nimrod és követői. És nem véletlenül, hogy ennek az istentelen okkultizmussal, márdással áthitatott kultúrának a kulcs fogalma a Bibliában Babilon lett. És nem véletlenül az sem, hogy ennek az epicentruma közelkeleten van. És nézzétek meg, a mai napig is a világnak a legdiabolikusabb, legdi legdi legkegyetlenebb eh, eh, eh, eh, eseményei ehhez a térséghez vannak kötve. Tehát borzalmas eh, problémák vannak még, eh, eh, eh, jegelve, amelyek majd csak a jövőben fognak berobbanni. Tehát nem véletlenül, amikor az első öbből háború kitört, azért sokan óvták az idős busz elnököt, hogy nagyon gondolja meg a, a Saddam húsain elleni fellépést, mert uh, itt nem csupán katonai, uh, meg politikai, meg egyéb más problémák vannak, terrorizmussal kapcsolatos problémák vannak, hanem ezek mögött eléggé sötét szellemi erők is húzódnak meg, amivel nem, amit, ö, ö, ö, nem biztos, hogy jelen pillanatban ö, ö, ö, meg kellene birkózni vagy föl kellene szabadítani azt az erőt, ami ott van, és széllyel hordani az, a világ minden tájára. És, kontinens, és, és azt gondolom, hogy így utólag nézve az első öből háború óta a világ, és az első háborúnak jelentős szerepe van, hogy a világ nem abba az irányba ment, amire számítottunk például, mert a kommunizmus bukása ugye reménységet hozott létre, de közben a világban egy olyan politikai, de amögött spirituális esemény is zajlott, ami a világ irányvonalát jobban befolyásolja, jelen pillanatban is, mint a kommunizmusnak a bukásának a következménye. Persze ezzel nehogy félreértés legyen, öröm számomra kommunizmus bukása, csak az a pozitívum, az a pozitív erő, amit akkor lehetett érezni a nagyon rövid idő alatt, eltűnt és éppen ezért állítom azt, hogy a közelkeleti eseményeknek volt van és lesz spirituális következménye az egész világ sorsára, állapotára vonatkozóan. Tehát Ábrahám is ezzel találkozott, és ezért is kellett Ábrahámnak eljönni, és látjuk, hogy Ábrahám egész életében nagyon fegyelmezetten élt, távol tartotta magát a korábeli város államoktól, szodom a stb. Arról is lehet beszélni Szodom a gomoráról, de most erre nincsen lehetőség. De hogy, hogy csupán szexuális erköstelenség volt -e abban a városban, probléma, de látjuk, hogy Ábrahám a sátorban való lakozás választotta. És ennek megvolt a nyomos oka, mert Isten megértette Ábrahámmal, hogy a Noéval kötött szövetség után már a negyedik, mert ugye Némród az dénudokája volt Noinak. nak Kénán is hát hasonló időben éltek, az az Árpáksár, Árpáksár, a Sém fia volt Árpáksárt, Árpáksártnak a fia Kénán, a Kénán fia Séla volt. És ugye ebből a családból származott, a családfából Kénán kiesett, és akkor majd jött Héber. És akkor jöttek jött a tári Ábrahám, tehát el lehet olvasni a Bibliában ezeket a családfákat. Szóval ilyen vonatkozásokban is a családfáknak a tanulmányozása nagyon érdekes, mert a generációs áldást is lehet követni. És az Úrnak a beavatkozását is, hogy miért védte, védelmezte, miért volt védelme alatt az a család, ami, ami eh, eh, kiválasztott arra, hogy a Mesiásnak a megtestesülésében szerepet játszon. Később ugyanezt látjuk a Júda törzsében, majd később ugyanezt a természeti védelmet látjuk Dávid eh, eh, házában. De, de hadd mondjak még egy dolgot, hogy, hogy mindegyiket az ellenség megtámadta, mert a sátán belelátott ebbe a mesiási tervben, hogy milyen családfán kell megérkeznie a mesiásnak, és például, ha Atáliára gondolta, hogy hogy felindította őt az ellenség, hogy ki akart írtani minden fiút, férfi leszármazottját Dávidnak, és ezzel igazából nyilvánvalóan ő nem volt tisztában valószínű, hogy mit csinál, vagy nem tudom, de nem, legalábbis a Bibliában abszolút. Nem, nem olvasok semmilyen információt, hogy tisztában lett volna, de mindenféleképpen ki akarta írtani Dávidnak a dinasztiáját. És ezzel majdnem megakadályozta azt, hogy a názert, ahogy Krisztus megtestesüljön a Dávid házába. De ott is ugye Isten beavatkozott, és csodálatos módon a adott túlélőt, és azt védelem alá helyezte. Tehát itt a, ezekben a család történetekben a, Istenek a gondviselését is lehet látni, hogy milyen korszakokon, évszakon keresztül gondolkodik Isten, és hogy helyezi védelem alá az ő népét, hogy az ellenség ne tudja megölni, elpusztítani. És látható már az Ószövetségben is, a Dávidnál is, és a, előtte ugye a Júda a is hogy az Úr kegyelme tartotta meg őket, mert az ellenség mindent megtett, hogy elpusztítsa. A Júdeát elpusztítja Dávid házát, hát csak arra gondoljatok, hogy mit elkövetett Saul, és ő, valószínű, hogy ő se volt tudatában, hogy nehogy már Dávid a király legyen. De hát nem tudta megakadályozni az Istenek a választását. Szóval ezek rendkívül érdekesen, és egy mély belátást adnak Istennek a tervébe, és egyben megerősítik a hitünket, hogy bízunk az Úrnak a gondviselésébe, hogyha elhívott bennünket, akkor meg is fog tartani bennünket. És nem azért hívott el bennünket, hogy kiszolgáltasson bennünket az ellenségeinknek, prédávájunk, váljunk, hanem, és ez igaz az egész egyházra, hanem azért elhozta létre az Egyházat, hogy dicsőségben, szeplő és sömör nélkül állítsa önmaga elé. És A legfőbb vágyunk az, és ezért szolgáljuk az Urat Magyarországon, hogy a híd gyülekezete növekedjen, fejlődjön, hogy minden egyes tagja is ott legyen azon a csodálatos napon, hogy az úra Urat szemtől szembe láthassa. És hiszem, hogyha ebben a hídben járunk, akkor az Úr megtart bennünket az ellenség gyűlöletével, pusztító, gyilkos erejevel szemben. És általában ezért, ez az oka annak, itt kell keresni, hogy miért lép fel gyakran az ellenség pusztító és gyilkos szándékkal az ő népével szemben. Vagy konkrét személyekkel szemben. Tehát ez az oka, ez egy nagy misztérium. Az bűnnek is, a gonoszságnak is nagy titka van, de hála Istennek, az Istennek is van eh, hittitka, de az a csodálatos, hogy a Szent Élek az Isten szeretők számára ezt kijelenti, az ördög pedig rejtve tartja. Ő neki az egyik eh, fő eh, eh, titka az okkultizmus, hogy homályban, rejtettségben tartani a tevékenységét. Hogy ők, akiket használ, azok se ismerjék föl, hogy valójában hová tartoznak, valójában mi is az identitásuk, és valójában mit csinálnak. És ki ellen dolgoznak. Nagy kegyelem, amikor az ember fölébred, hogy rossz csapatba futballozik, vagy játszik, és át kell igazolni, és az átigazolás nem más, mint a megtérés, újászületés. És ha ebbe a csapatban kerültél be, olyan gyülekezethez tartozol, ahol hirdetik az evangéliumot, az újjászületést, a szent élekkel való betöltekezést, az örökkévalóság és az örök életfele való menetelésnek az igazságait, az üdvösségnek a munkálását, akkor ne csavarogjál, ne szakadj el a gyülekezetből, támogasd a gyülekezetet, építsd, erősítsd, oltalmazd a testvéreidet, az evangéliumot, a Bibliát, az igazságot, mert erre ma minden, erre szüksége van az Egyháznak, hogy minden, egy hatalmas nagy védelemben részesüljön minden hívő által Istenek a munkája. Ha mi nem védjük meg Isten munkáját, akkor kivédi meg. Az Úr tudja nagyon jól, hogy csak olyan emberek ö, ö, szolgáltatják ki, a, az Úrnak a munkáját, mint akiket ugye disznóval szimbolizál, hogy ezért mondja, hogy annak a disznóknak ne vessétek a gyöngyeiteket, az, az értékeiteket. De viszont a hívők nagyon fontos, aki tudja, hogy az Úr elhívta az örök életre, tudod, hogy az Úrhoz tartozol, az Úr által az életedbe letett kincsedet őrizd meg. A pálapostól erre hívja fel a figyelmet Timóteusnak, hogy a kincsre vigyázzon. A nagy kincs a tűzben próbált arany. A nagy kincs az Istennek az ereje. Az Isten szellemének a jelenléte benned. A reménység, a hit, hogy újjá születtél élő reménységre. És az a reménység boldog reménység, ami be fog teljesedni. Bízunk benne, hogy rövid időn belül az Úrnak a visszajövetelekor. Ezek kincsek, ez a szellem, lélek számára a olyan kincsek, értékek, amely az embert megtartják az Úr kegyelmének az Uralma alatt, és a földi pályafutása végén nem a pokolba kerül, hanem a mennybe kerül, az elragadtatáskor nem marad itt, és nem az Antikristusnak fog tapsolni, és nem azért fog rajongani, hanem ellenáll mindezoknak a mozgalmaknak, amelyek ezt akarják, ő számára készítik a tronszéken, és Isten szolgálja félelemmel. Nekünk ebben az időben ez a legfontosabb irányvonal, és ezért ne veszítsd el a tájékozódó képességedet, mert akkor az irányvonalt is eltéveszted. A tájékozódó képességedet meg a Szent Lélek adja Isten igéje által. És különösen nagy csaló, hitető erő, az okultizmusban van. Az legnagyobb er hitető erő az okult praktikákban és a gyakorlatban van. És észrevétlenül is belekeverednek családi szinten. Most uh, ugorjunk az egyik atyához, Jákohoz. Ugye a uh, uh, uh, uh, uh, uh, sajnálatos sajnálos módon hát mindegy Isten uh, ezt uh, tudomásul vette, nem is kell ezzel nagyon foglalkozni, a lényeg az, hogy Lábánnak a házába keveredett. Nagyon fontos, hogy kinek a családjához tartozol. Ez rendkívül fontos. Mert látjátok, Izsáknál nem tapasztalunk, hogy belekeveredett volna okkultizmussaba. Ábrahám meg tudatosan őriztel családját a pogány kultúráktól, amely át voltak kitatva okkultizmussal. Ugye eleve olyan szükséges, szükségbe került Jákob, hogy uh, asszimilálóanak belekeveredett lábának a házába. És ebben ben volt részben Isten terve, de, uh, már ha rá gondolunk, de el lehetett volna azt is képzelni az Istenek az A-programjába, hogy mi van akkor, hogy ugyanúgy, ahogy Izsáknak szerzett a, az, a, a, szolga, e, a feleséget, mi van akkor hasonló módon a lábán házából, Elhozza a rahelt Jákobnak, és nem kell a Jákobnak a lábán, lábán szolgálnia húsz évig. Ele, lehet, le, volt erre lett volna lehetőség? Igen, lett volna lehetőség, ha kicsit türelmesebb Jákob, és megvárja az Istentől kijelölt időpontot. Mert egészen biztos, hogy a csalása, az nem az Istentől volt, mert erre az Ószövetségben a profétáknál számos utalást találunk, hogy ezzel Isten nem volt kibékülve Jákobnak ezzel a húzásával. De ennek a lépésnek, hogy csalással szerezte meg az első szülőségnek az áldása, ezzel azt eredményezte, hogy el kellett menni egy olyan családba, és be kellett épülni egy olyan családba, amelyben már bizony nagyon vegyes szellemiség volt. Ismerték Ábrahám istenét is, mert nyilvánvalóan évtizedekig Ábrahámmal élt, de már látjuk, hogy különösen, ahogy kivonult a Jákob a kivonulás történetéből, látjuk, hogy sajnálatos módon történt egy keveredés, kulturális keveredés Jákob családja, és lábán családja között. Na nézzük meg az első ilyen problémát, ami az egyik legnagyobb probléma is volt egyben. A 31. fejezet, 30. verszaka, ugye lopva jött el Jákob, mert attól félt, hogy a lábán nem fogja elengedni, ezért a feleségei Rahel Lea se búcsozott el az apjuktól, Jákob se el az apjuktól, és, és, hanem lopva mentek el. És igazából, ha megnézzük a 30. versszakot de először hadd olvassam fel, és akkor látni fogjuk, hogy a lábam miért volt többek között ilyen magánkívül állapotban. Miért volt ennyire dühös, szinte gyilkos indulatot táplált Jákobban szemben? Nézzük meg a 30. versszakot. Hogyha pedig immár el akartál menni, mivel hogy nagy kívánsággal kívánkoztál a te atyát házához, miért loptad el az én isteneimet? Felelvén pedig Jákob, mondja Lábának, mert féltem, mert gondolom, Gondolom vala, hogy talán elveszed a te leányaidet én tőlem erővel. Akinél pedig megtalálod a te istenedet, ne éljen az. Atyánk fia, előtt vizsgáld meg, mit van nálam, és viddel, mert nem tudja vala Jákob, hogy rá el azokat. Beméne tehát lábán Jákob sátorába, és le a sátorába, és a két szolgáló sátorába, és nem találá meg. Akkor kiméne le a sátorából, és méne Ráhel sátorába? Ráhel pedig vette vala a házi bálványokat, és tette vala azokat a tevének a nyergébe, és rájuk ült. A lábán pedig felhányá az egész sátort, és nem találta valameg azokat. Akkor mond az ő atyának, ne haragudjék az én uram, hogy fel nem kelhetek előtte, mert asszonyok baja van rajtam, keresé tehát, de nem találá a házi bálványokat. És utána meg Jákob gerjed haragra a lábánnal, és akkor megintette a lábát. Na most álljunk meg egy pillanatra. Ugye eddig erről a történetről, főleg azért volt szó, mert a, a átokkal, amikor egy tekintélyes ember megátkozik egy olyan szemét, akivel szövetségi viszonyban van, de tekintélyben kisebb, erre vonatkozítottuk. De itt egy nagyobb probléma van. Itt magával a házi Istennel van probléma. És látjuk, hogy a lábának a haragja, haragját a házi Istenek az elveté, elvevése vagy elvesztése, ellopása. Ő, ő Jól gondolta, hogy ellopták, váltotta ki. Ez egyértelműen utal arra, hogy okultizmus sal volt átítatva lábának a háza. És még egy dolog van, hogy sajnálatos módon a Rahel. Ettől az okultizmustól nem volt szabad. És nem csak az átok, az csak egy következménye volt, mert ha nem lopta volna el a, a házi akkor nyilvánvalóan Jákóbb tudattalanul nem mondott volna rá átkot. Tehát a fő probléma, mi volt, a házi De a kérdés az, hogy miért. Miért lopta el a rá el a házi bálványt? Ezzel kapcsolatosan szintén régészeti kutatások eredményeit kell figyelembe venni, amelyek azt bizonyítják, hogy azért voltak ott, mert azon a területen is, Háránban is nagy kutatások, felásatások történtek, és bizonyítékot találtak, hogy a házi bálványnak a birtoklása, a vagyonnak az örökösödését is jelentette. Tehát Rahel eh, meg akarta szerezni ilyen módon az apjának az örökségét, és a férjének akart segíteni, e eh, feltételezés szerint, de ez, egy, eh, de ez egy nagyon ostoba lépés volt. És nyilvánvalóan, hogy amikor eh, lábán felfedezte, hogy a házi bálványa eltűnt, akkor ő Jákobot gyanította, hogy a Jákob lopta el, mert a Jákob már démonizálva volt előttük, hogy el, ugye fiai vádolták a Jákobot, hogy ellopta az apjuknak a gazdagságát. Ráadásul most eltűnt a házi bálvány. És egészen biztos, hogy Jákob lopta el, mert ő akarja a, a Lábánnak a vagyonát örökölni. És a Jákob Lábánnak a haragját így lehet megérteni, hogy ő, ő, ő azért haragodott Jákobra, mert félt, hogy a fiait kisemmizít teljes mértékben, és a fiai vagyon nélkül, örökség nélkül maradnak. Tehát egyértelmű, hogy okkultizmussal állt összefüggésbe, ez az egész örökösödési rend, és ami bizonyíték, egyértelmű, hogy Rahel nem volt ettől szabad. Bármennyire is szerette, Jákop, és látható, hogy még a férje előtte jár világosságban, mert nem kérdezte meg a férjét, mert egészen biztos, hogy Jákob ezt nem engedte volna meg. Sok tanulság van ebben a történetben, és az egyik legnagyobb tanulság, hogy az okultizmusból meg kell térni. És ezzel nem érdemes megcsinálni, úgymond az embernek a szerencséjét, mert Rahel nem a szerencséjét csinálta meg ezzel a házi bálvány ellopásával, hanem a szerencsétlenségét. De nem csak saját magára hozott szerencsétlenséget, hanem egész Jákob házára. Mert ha tovább lapozunk, például a, a a, a egymózes Mózes 34-ben, amit most nem olvasok el, csak ottani eseményeket sorolom fel gyorsan, hogy ugye az Úr megszabadította Ézseútól, és akkor mentek Ábrahámnak adott földterületekre, illetve arra területek felé, ahol Ábrahám meg Izsák lakott. És közben ugye sékem mellett táboroztak, és ugye hát egy tragédia történt, Dina, aki egy szűz, tiszta lány volt, a sekennek a királyának, Kámornak a fia, illetve Kámor, a, a, a Sekem királyának a fia, megerőszakolta. Bár itt a történet leírja, hogy a, a Kámor szerette Dinát és el akarta, Páldául a kámar volt az ő atya, és a fia szerette a, a dinát, és el akarta venni a, a, a, a, a leányt. De nagyon érdekes a neve is, mosolyogok rajta a tragédián, mert azt jelenti, hogy szamár, de tényleg, hogy nagy szamarag voltak, mert hát el, megkérhették volna Jákobtól a dinát, és lett volna egy rokoni kapcsolat, Jákobbal, de rosszul, busz, ostobán cselekedtek. A lényeg az, hogy elindult egy kiegyezés, ugye lett egy megállapodás, hogy körülmetélekednek, zsidokká válnak, beépülnek a Jákob házába, a családjába pontosabban, és körülmetélkedtek és majd harmadik napon, amikor a körülmetélés következtében a sekemnek a férfiai a fájdalomtól szenvedtek is, el volt a testük erőtlenedve. A Jákobnak két fia rájuk tört, Simeon és Léva, és úgy, ahogy van, vérfürdőt rendeztek sek -se sekenbe, lemészárolták őket. És hát Ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő volt, és megintette őket Jákob, de Jákobnak is visszaszólta, és nem fogadták el a Jákomnak az intését, hanem azt mondták, hogy jogos volt, mert nem kellett volna ilyen bánni a hugokkal, mert a hugok nem volt tisztátalan személy. És akkor Isten avatkozott be ebbe a helyzetbe, és a következőt mondta Isten Jákomnak, hogy menjen Bételbe és a következőt látjuk Bétel harmadik, ötödik versszakban, és itt döbbenünk meg, hogy a, a, az okkultizmussal hogy keveredett össze Jákob családja. Harmadik verszak, hogy keljünk fel, menjünk fel Bételbe, hogy csináljak ott oltát, annak az Istennek, aki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján. És velem volt az úton, amelyen jártam. Átodák azért Jákobnak mind az idegen isteneket, kik náluk voltak és füleikből a függőket és elásá azokat Jákob a cserfa alatt, amely a seken mellett volt. És elindulának, de Isten rettentése volt a körülöttök való városokon, és nem üldözék Jákob fiait. Tehát. Isten azt mondta Jakobnak, gyere, menj vissza a Bételbe. A Bétel ugye a szövetségkötésnek a helye volt, ahol éjszaka az Úr megjelent, és az Úrnak az angyalai megjelentek Jakobnak és adtak kijelentést Jakobnak a Földnek a Szentségéről. És Jakob rádöbbent arra, hogy a Föld az, amelyen aludt, az az Istennek a kapuja a természet világ, és a természetes világnak a találkozási pontja. Erre Jákob ezt a helyet megjelölte, megkente olajjal, és szövetséget kötött Istennel. Azt mondta Istennek, hogy megáldja Isten őt, és, és, és megadja étellel, itallal, gazdagsággal, akkor ő, őt, az Istent, aki megjelent neki, azon a helyen fogja őt szolgálni. És minden áldásából tizedet fog adni az Istennek. Isten ezt a szövetséget meghallgatta. Most ugye látjuk, de eltért Jákópt, tudtán kívül a családtagok, nyilvánvalóan, de azért a Dávid is, vagy a Jákob is láthatott, ha, nem is, ha például feltételezés szerint lehet, hogy most szembesült azzal, hogy a Rahelnél van, vagy a Rahel lopta el, az idegen istenet, istenét, és ugye szerette annyira a feleségét, hogy elásta a bálványt, és nem vitte vissza a lábának, nem akarta a feleségét lebuktatni, mondom én, de hát ez tény, hogy nem történt meg a, a visszavivése, De látjuk, hogy a fülükben is voltak olyan jelvények, amelyek nyilvánvalóan okult jeleket jelentette, és egy, egyértelműen bizonyítja az, hogy a lábának a családja, kultúrája, mert van, volt családi kultúra, egyértelműen ott ö, ö, át volt itatva már okultizmussal, ezzel ugye nem találkozunk, amikor Rebekát hozták el, de közben ugye a lábán, ugye a ideje alatt, ami már ott fiatal emberként is, ugye már a magatartása olyan volt, ami hát kifogásolható volt némiképpen, de az tehát a, a, a, a pénz és az, az arany iránti érdeklődésére gondoló. De, de tehát azt látható, hogy át volt itatva okultizmussal és ez egy ilyen szinkretista, Kulturát képviselt már Jáko, illetve a lábán, és a lánya is ebbe születtek be. És nyilván Rahel hit ilyen módon az okultizmusban, mert ha nem hit volna, akkor felteszem a kérdést, mi ke, ke, minek kellett elhozni a, ezt a ócskaságot, osztabaságot neki. Ugye látjuk, hogy itt a családról lement az áldás. Az úr adott kegyelmet személyesen Jákobnak, és megszabadult, mert Jákob ugye nem volt ebben, megszabadult Ézsáktól, és kibékült Ézsával, de családtagjaival probléma kerül, Probléma volt a családra, valóban rájött egy átok, nem csak a Jákobnak az átka miatt, hanem meg vagyok róla győződve, hogy az okult tevékenységek, amelyek egyértelműen tiltva voltak az atyák számára, mert ahogy említettem, egy tiszta szellemű családot, nemzetet akart létrehozni Isten, és nem okkultizmussal fertőzött családot, nemzetet akart létrehozni Isten Ábrahámnak a magjából. Tehát ezért világossá vált Jákovnak, H.A. lábának is, hogy vissza kell menni a szövetségkötés helyére, meg kell erősíteni az úrral való szövetséget, az egész családomnak oda kell számolnia magát, és föl kell számolni az okkultizmussal való kapcsolatot. És ez megtörtént. De, ha nézitek tovább a 35. fejezetben, két tragikus halál is volt, a Debora is meghalt, a Rebeka dajkája ami úgy tűnik, hogy ilyen korban még ezek a dajkák nem szoktak meghalni. Utána meg, e, e, meghalt a Rebeka is, illetve Rahel is elnézést a szülés közben holott, emlékezhetnek benneteket. Pálapostól örök igazságot mond, hogy az Úr megtartja az Isten félő asszonyokat szüléskor. De hogy ez, a, a, a, a Rahelnél ez nem történt meg, egészen biztos, hogy a Jákobnak az átka is kimondta, a végső ítéleted, de sajnos volt egy alapja, ami alapján, ami miatt tudott működni ez az átok. Az okultizmussal való kapcsolat, az idegen bálványjal való kapcsolat és közösség. Tehát ezért fontos, hogy családi szinten is el kell távolítani az okkult praktikákat, az okkultizmussal kapcsoló alatos tárgyakat, mert később világossá tette Isten, hogyha utálatos dolgot viszünk be az otthonunkba, mi magunk is utálatosakká válunk, illetve ha átkozott dolgokat viszünk be a házunkba, átkozottál állunk. Ezt a kifejezést egyébként használta Jákop, amikor a testvére, illetve a fiai tömegmészárlást követtek el, hogy utálatossá, tettetek bennünket az itt élő népek előtt. Tehát Dávid, illetve Jákob fölismerte, hogy a családra valami rájött valami utálatosság. És itt látjuk, hogy lemondta Jákob a következtetés, hogy rájött arra, hogy az ellenség a sátán előtt az ajtót az okkultizmussal való kapcsolatuk, a családtagoknak a kapcsolata nyitotta meg. Mi a tanulság, és nagyon sok ilyen tanulság található még a Bibliában, de ez az első egyik ilyen nagy tanulság, család, hogy családokat lehet átok alá helyezni. És sokszor nem értik az emberek, hogy miért történnek egy családban bajok, demi erőszak, gyilkosságok, családi viszályok, idő előtti halál, zaklatások. Tehát meg kell vizsgálni hogy van-e kapcsolata ennek, az ilyen jelenségeknek, akár idegen Istenek imádásával, vagy okul praktikákkal. Az Úr azt akarja, hogy az otthonodat szentednek, és tedd Urrá Jézus Krisztust. Most különösen nagyon fontos, mert gyakorlatilag az otthonok vártak gyülekezetté. És ezért az otthonokban építsétek fel az Úrnak a oltárát. Mi az oltár, az áldozat, hogy az Úrnak imádkozunk, az ur, dicsérjük, a, az Úrnak a jelenlétét az otthonban megszenteljük, e, nem engedjük, hogy meglegyen legyen szomorodva, szomorítva a szentlélek az otthonba, veszekedésekkel, kiabálásokkal, durva beszédekkel, e, testi magatartásokkal, mert sajnálatos módon ezek elriaszják eh, az Úrnak a kenetét az otthonba. És általában ma már eh, ugye csak elég, hogyha kinyitod a televíziót, és egy csomó műalkotásból árad az otthonra, lakásra a bálványimáddás. Ma meg már a gyerek műsorokon keresztül is jön rá a gyerekekre, az okult eh, eh, tizmussal összefüggésben álló szokások, démonok, és sokszor a szülők nem értik, hogy miért kezelhetetlenek a gyerekek, miért nem bírnak velük, miért nem lehet otthon imádkozni, miért van kiborulva a családnak apraja nagyja, eh, és így tovább. Tehát meg kell nézni, hogy Jákob is rájött arra, hogy kezelhetetlenné vált a családja. Nem ilyen rőszak. A két fiam tömeggyilkos lett, a, a lábán zaklatott, üldözött bennünket, megalázott bennünket. Jákob nyilvánvalóan beszélt Istennel, hogy mi lehet ez, mi az oka ennek. És Isten azt mondta, gyere vissza a jelenlétembe, gyere vissza Bételbe, az Úr házába, gyere be. És akkor az Úr adott neki kijelentést. Hogy tedd helyre dolgokat, szabadulj meg a bálvány Istentől, szabadulj meg az okkultizmussal való játéktól. Mert az okkultizmus az a tevékenység, amikor az emberek közvetlenül a szellemi lényekkel állnak összefüggésbe. És nagyon sok formája van. És az okult praktikákat meg kell különböztetni az okult tudományoktól is. Az tudományok nagyon vonzóak. Például vannak olyan tudományok, amely elsősorban a fizikai egészségre és egészség megőrzésére teszik a hangsúlyt. Mások, ahogy mondtam, a tudat állapotának a formálására, hogy pozitív legyél, Isten ide, éned legyen, Isteni éned legyen, ez tudjál azonosulni, megtisztuljon a személyiséget, és tisztán szellemi lényé váljál, ne alacsony érzéki is legyél, mert ugye az okult emberek, akik tudományos szinten űzik az okkultizmust, ők általában spirituális embernek tartják magukat, nem okult embernek tartják magukat, és ők úgy gondolják, hogy ez az emberiségnek az útja, és ezért ők éreznek, hanem is igyekeznek nem kevélek lenni, de mégis érezik, hogy ők beavatottak, és ez a belső körhöz tartozó emberek, és hát gyakorlatilag az ezotéria erről szól, hogy az a belső körhöz tartozó embereknek igyekeznek olyan technikákat tanítani, hogy a tudatállapotukat változtassák, tisztítsák és kitörjenek az anyagi létezésből. Itt csak annyit szeretnék mondani, mert az időnk megy, hogy Isten az anyagot meg, megváltotta. Amikor a Názárt Jézus Krisztus föltámadott, akkor nem valami új menyei testtel támadott föl, hanem azzal a testtel támadott föl, amivel megfeszítették. És ezért a gnoszticizmusnak, ezotériának téves az a felfogása, hogy a testiség, a testben levőség, az ember akadályozza a spirituális létében nem akadályozza ez a pogány kultúráknak az egyik egy spirituális tudom a pogány kulturáknak a jellemzője hogy ők mindig a, a testi lényt a testiségből akarták kivezetni az embert hogy spirituálisá váljon ezért mindig volt nekik egy olyan rejtett gnózisuk, ismeretük, spirituális, amit különböző szellemi technikákon, nyilván okult praktikákhoz tartozik a nagy része. Igyekeztek ezeket a bevatottakat nevelni, és természetesen azt lehet látni ezeknél például az tudományoknál, hogy semmi problémájuk nincs egyébként a tíz parancsolatra, legalábbis az első három parancsolatról leszámítva. És sok más bibliai idézetet is használnak arra, hogy meggyőzzék az embereket, vagy arra, hogy az a spiritualitás, amit ők gnózis alapján, tudás alapján képviselnek, az a járható út. De a, a zsidók és keresztény kinyilatkoztatással ez teljes mértékben ellentétben van. A testünke ugyan a, a, a, a, a bűn megrontotta és a halál testelet, de a testünk nem egy mind a, a régi ókori gnosticizmus mondja nem egy alacsonyabb rendű istenségeknek a terméke, hanem Isten teremtette a testünket. És jelen pillanatban is a Szentléleknek a temploma a testünk, és a testünk is szent. És ezért az étkezésünk is szent. Ezért például míg az ezotériában nagyon is elterjedt, hogy mit együnk, mit ne együnk, mire vigyázunk, stb. Ugye Pállapostól nem véletlenül, hogy profétálja egyrészt, hogy az utolsó időkben a hitől elszakadnak, és tagadják a házasságot, ezt látjuk, akár a Pride mozgalom, gendermozgalom, mozgalom, mert nyilván Pállapostól nem ezekre a modern közösségi. Együtt közösségi, éle, együtt form közösségi formákra gondol, ahogy ma együtt élnek az emberek, hanem a Biblia alapon álló házasságra és családra gondolt, hogy azt tagadják. A másik pedig az étkezéssel áll összefüggésben. És ugye rengeteg olyan könyvet adtak ki, és árulnak, kínálnak a különböző könyvesboltok, amely az, az, az, az, a, a, arról akar meggyőzni bennünket, meg az embereket, engemet nem termelő, és remélem téged sem, hogy hogyan tudsz étkezések által még spirituálisabb lenni, még érzékenyebb a spiritualitáshoz. Tehát ha a természeti világgal csak Jézus Krisztuson keresztül lehet kapcsolatot teremteni, ő hozta le a mennyet, és ő általa is ő benne tudjuk megtalálni az Istennek a Szellemét. És hála Istennek az Úr nem azért jött, hogy az emberi testet úgymond félretegye, leminősítse, hanem pontosan azért jött, hogy fölminősítse az emberi testet. És a feltámadásnak a legfontosabb része a fizikai testnek a föltámadása, hogy ez a hallandó és romolandó test halhatatlan és romolhatatlan test lesz. Ez a reménység. Tehát ezért mi nem test ellen, most a fizikai test ellen harcolunk, hanem a testi természet ellen harcolunk az egymás történet. És ahogy Pál apostol is, hálaadással étkezett, és, és lehet látni, hogy a Földön járt a fizikai teste, de a, a belseje az a mennybe volt. Tehát így kell élni, a lábbal, Földön járjunk, de a szíved pedig az Úrban legyen, és tudjad, hogy ez a belső élet el van rejtve Jézus Kisztusban. Szeretném folytatni ezt a témát Isten segítségével. Isten áldjon meg benneteket, és tisztítsátok meg a otthonotokat, családotokat, ne adjatok helyet az ördögnek, hanem rúgjátok ki, és, és, és szentejétek meg a ruhatáratokat, könyvtáratokat, és ne vigyetek be az otthonotokba átkozott dolgokat, hogy az áldás megmaradjon rajtatok. Isten áldja meg benneteket, jó éjszakát!